This is Morning Glory on Pirate Rock. Nu luktar det rockstjärnor i studion här Det gör det ja. En pikant doft av skinn, läder och sex faktiskt Ja, och lite Jack Daniels mm. Ja, vi har fått in <laughs> Vi har fått in Anton och Christian här ifrån Seventh Crystal God morgon. Varmt välkomna God morgon. mina damer och herrar Eller ja, mest herrar då Tack, tack Hur står det till så här tidigt? Det är lilla Ja, det är, ja, det är Kroppen verkar lite Ja så där slö Slöstartad. Lite gubbstel. Ja, ja. Första kaffe. Ja, för, er, för de som inte vet av våra lyssnare. Seventh Crystal är ju från Göteborg. Är det närmare bestämt Partille? Eller är det Göteborg? Majoriteten är väl Partille. Men det är ju, Göteborg är ju det. Ja, övriga, ja vi kan övriga, också säga Göteborg, vi säger att det är ett göteborgsband. Det är, det är ett Krams rockband. Ett band. Och idag ska det bli, ska vi ha världspremiär här om en liten stund? Ja, det stämmer faktiskt. Nya singeln Path of the Absurd. Yes. Sjukt bra låt. Och då tänker ju lyssnarna här nu, för vad då? Det skulle ha premiär. Jo, men sitter man som jag och Daniel, som två av världens största radioprogramledare, då får man höra <laughs> sånt i förväg. Yep. Så Japp, det stämmer. Och det har vi gjort. Ja, ja äh, nej, det är första singeln från nya plattan Entity som släpps lite senare i november. Okej, så plattan kommer i november. Kommer det in, in släppas flera än en singel innan plattan? Eller? Det, det, idag är ju Path of the Absurd. Den kommer eh, även ut eh, i videoformat klockan 15 idag. Sådär, mm. ja. Eh, och ja, vi kommer göra en video till, just som vi håller på att pilla med just nu då, som släpps eh, ja, lite senare. Rockvideo är jävligt coolt alltså. Ja, vi har jobbat med eh, Patrik Ulius eh, igen. Han ah. är gigant. Ja, precis. Mm. Han har gjort alltså de är, stycken. det, är, Han det de stycken. Han har gjort Det är gött att jobba med någon. Det är bara saker bara händer och så är det färdigt. Och så går man För hem. de som inte vet så har ju Patrick gjort videos med. Uh, Europe in Flames, vad är det mer? Holka Superstar, ja. Lilla Syster, Amante, massa, alla Göteborgsband och fler där till såklart. Ja, precis lägger till eh, Backstreet Boys. Det kan man. Eller får jag, får jag gå därifrån nu? Nej men, nej, men det är ju... Jag har en Backstreet Boys-tid. Jag Daniel, jag såg Backstreet Boys när de var i Göteborg. Så sinne sinnessjukt bra det var. Ja, jävlar. Oköpat bra. Du köpte varsin tisha till och med. Ja, jag köpte en... <laughs> Jag köpte dig jag köpte jag, inte, enda syndan i jag köpte en tisha som jag tänkte den här kommer jag ha någon gång när jag ska vara rolig jag har aldrig ja. haft den. Jo. det står I was supposed to marry a backstreet boy med stora bokstäver på hela magen. Och jag har den riktigt sån som alla tjejer fans köpte den en riktigt Backstreet Boys den med rosa alltså. Den hade jag på mig när det var ett Motorhead event uppe i Stockholm. Det blev kvällens eh, snackis. Det var trevligt. Eh, Okej, okay, men då ska vi snacka Path of the Absurd här. Berätta lite grann här nu, eh, nya plattan. Hur, hur har det gått till? När för med, ni ändå, det, är det ju ändå... Vad är Plattan nummer... Tre. tre. Mm. Ja. Eh, och den här plattan släpps i oktober eller november här nu. Vad, eh, vilka har skrivit den? Och är det som vanligt? eller gänget eller? Ja, men alltså den här gången har vi... Vi har gjort helt annorlunda. Liksom, första plattan, det var ju någon form, någonstans ett solo- projekt -tänk från början där det, vi blev ett band. just det. Andra plattan. Då hade vi lärt känna varandra. Vi började hitta in på en väg och den här plattan så vi gick helt andra vägen. Liksom. Vi, vi hjälper oss åt allihopa. Ja. ja, det är väldigt mycket mer en team effort denna gången. Vi liksom styrde upp det medvetet. Hade ett möte där vi pratade om vad är det vi vill? Vilka är vi? Och vad är det vi vill framföra? Vad är det för grejer vi vill berätta? Och så styrde vi upp det därifrån. Och sen har vi liksom Låt skriva mässigt så har det ju varit du, från början då första plattan, sen kom Emil med, med lite i bilden på andra plattan. <gör> vi har ju även Gustav med och mm. till och med jag har gjort någon melodi mm. här och där. Så, mm. att, så att det är, som sagt, vi har jobbat väldigt mycket mer allihopa. Alla och och vi började det. ju med en, med en skiss på detta redan när, var det, när vi var uppe i Stockholm, var det ett ja, maj, och ett halvt år, år sedan? började ja. vi sitta och skriva ner på papper på den här mm. plattan var vi... Coolt. Ja, precis. Spännande. Ska vi höra hur det låter? Ja, vi gör det. Mina damer, det är dags för världspremiär. Seventh Crystal, Path of the Absurd. Nu höjer ni upp två, tre snap och uh, inser att det är världens bästa radiokanal att lyssna på. Kör This vi. is real rock and roll music. Pirate herrar. Seventh Crystal, Path of the Absurd och uh, ja, det här får nu vara rätt nöjda med, får man säga. Fan, vad bra det låter. Världspremiär på Pirate Rock. Ja. ja. Hur ser det ut nu? Blir det ett turné? När man släpper en platta brukar det oftast finnas så här... Minst på det är gig planerade. Jag har ju sett, nu vet ju jag vad som är på gång på det, ungefär. Men kan man se i närheten här snart? Ja, det, är ju, det blir ju... Eh, Releasefest blir det ju då på Valand i december. Med, Just eh, Ihop med Corroded. Ja. Den 14 december, kör vi där. Eh, utöver det, på hemmaplan, är, finns faktiskt ingenting bokat. Mm. Eh, utan... Eh, Nästa vår och vi är Italien och gör någon festival där. Och just nu så håller vår bokare på att boka på festivalsommaren då. Just och där. det är lite, ja, vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Mm. Förhoppningsvis så är ju hela sommaren fullbokad. Men... Det lär det väl bli. Men eh, december då, finns, går det att köpa biljetter till den eh, Jajamän. releasefesten? Jajamän, Tikster tror jag det är man får Okej, okay, och det in. finns ute nu eller? Ja, Jajamän, Jajamän. det är bara att gå ut och. och då är det ni och Crow då. Yes, jo. det stämmer bra Snyggt. Det är kul för grabbarna från Ånge att komma ner och vara förband här också. Mm. <laughs> Gött Hierarkina, ja, ja. Um, om vi kikar lite på, på bandet uh, i sig alltså som ni, Förra plattan släpptes som jag tyckte var grymt bra Vi har kört, jag tror vi har haft tre, tre låtar tror jag från den tror jag, som har rullat ja, Här på Pirate. Uh, um, Är det ungefär samma musikaliskt? Jag, menar, det, jag har alltid jag har haft det i studion som pratar om att det är så jävla bra melodier uh, Kommer det vara lika melodiöst nu? Det är ju ja, alltså Det är lika melodiöst är det. Men inpackningen kanske är lite Melodier det är det melodier så att säga. Ja, <laughs> Nej, men det kommer vi Totsch. nog aldrig släppa. Men eh, nu är vi ju istället för att vara ett sexmannaband så är vi ett femmanaband. Vi har ju inte någon som spelar keyboard eller piano och sånt där längre. Nej, men man hör ju ändå att det är keyboard med. Ja, det har Emil löst. Han har spelat in det liksom till platta. Mm. Eh, men, men jag skulle säga som sagt, impaketeringen är väl det är lite hårdare. Det är ja. lite mer åt kanske ett metal ja, För det var precis äh, det jag skulle säga. Men det jag har hört hittills mm. tycker jag själv är ett snäpp upp lite, mm. ja, lite hårdare helt enkelt. Ja, men vi ville utmana lite. Vi, vi, vi, vi blir ju signade av ett bolag som heter Frontier. Så det är ju Melodic rock bolag mm. äh, Lite italienare? Eller? Ja, italienare. för många år sedan och fick någon slags stämpel som att ja, men AOR och Melodic ja. Rock Journey band. Liksom. Ja, precis. Det, jag tror inte någon av oss kan identifiera oss egentligen som Nej. ett sådant band eller sådana musiker och det ville vi väl utmana lite med denna platta. Men kan man bara skruva om där? Så här, Fan, nu ska vi bli tuffare och så bara skriver man e annan musik ja, men det sitter väl ändå i bandet på något sätt? Men Varje platta har ju sitt eget liv och sitt eget alltså... Var, den lever ju sitt eget liv ja. enkelt, Och de, den har sin, sin tid nu, var det, nu är det dags för den här tiden Nu är det dags att hoppa upp och bli lite mer mättad Jag tycker det är svinkult och skitbra Men jag, jag tror, jag tror det, det liksom, Även om vi spelar lite tuffare Så är det fortfarande samma band Och vi spelar ju på ett visst sätt Och Christian sjunger på sitt sätt Och mm. det kommer alltid låta som oss ja även om som sagt då impaketeringen kanske är lite tuffare. Blir ni lite argare då också? Alltid. <laughs> Finns det större chans för att det flyger en annan tv från något hotellrum framöver också då? Gärna. Ja, det för det vore coolt. Känna. Jag var <laughs> längre sedan. man hade en sån löpsedel. Bil i, och... Rock, bil i pool. kastad den är bra den <laughs> är bra. <laughs> <laughs> inte bilpool utan bil, i bil. <laughs> bil bilpool. <laughs> Ja, gött. Vi ska avrunda det här strax här, men vi ska bränna av en låt med ett band bands med Alter Bridge där faktiskt också själva säsongen Mars Kennedy på Project Göteborg snart också, men det här är My Champion och det här är Morgonrock Rock, håller på så. Morning Glory. Ja. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Och vi har Christian och Anton Från Seventh Crystal här och det här blir ju jävligt trevligt men en ny platta och då tänker jag tänker ju så här vad sa När var det ni släppte förra plattan? Var, är det två år sedan? Nej, det är ett år sedan. Ett och ett halvt år sedan ungefär. Ett och ett halvt? Kommit. Ja. Kan man förvänta sig att ni kör det här spannet nu i ett och ett halvt år hela tiden? Har plattor? Ja, så alltså i den. För ni är ju jävligt produktiva vad det gäller musiken. Ja, men det, det försöker vi mm. vara. Och, jo, men det kan man nog räkna med. Jag har väl redan kanske börjat skissa lite på nästa och sådär. Och så måste jag ställa en fråga till. När man spelar in en rockvideo... Känner man sig lite så här extra cool då? Nej, tvärtom. Ja. <laughs> Skulle jag nog säga. Är extra, det så? Extra läkig. extra. <laughs> kör ni fläktar och hårar nu inte du serla mycket håranta men men liksom flyger bakåt och man står där cool och biter rotkött kött. Ja, men och... vi körde ju det på förra Har hade ju sett han hade en, en sån cool flexer ja, ja vad fan Man får nicka får gå det får man ju ge Patrik han är grymm att injuta någon slags självförtroende och liksom attityd igen eh mm. så cool det kan lätt bli lite bajs annars ja. Men, men det, det man ser på musikvideon är ju det är ju långt från allting man som Patrik på se bakom kameran. Ja, ah, jo, såklart. <laughs> Kanske vi, kommer den bloopers. Vi skickar ett jättetack och lycka till med plattan och så vet vi att i december är det dags alltså in på Tikster köp biljet till Seventh uh, Crystal och Croydon på Valand 14 då va? Ja, ah, fjort, fan vad bra. gött. Stämmer. Kör hårt den gubbar. Tack för Tack ni kom. Så Tack så jättemycket. This is Morning Glory on Pirate Rock.